Abrimos a portada de Ose, Cochán ensanguentado. Anda solto un individuo con déficit emocional e embático, eocéntrico, encanto superficial e habilidade para mentir e manipular. No. Non falamos do alcalde de Ourense ou de Donald Trump, falamos do novo asesino de Gosfei que merxe na tranquila cidade de Pine Grove. Abrimos a portada ca sétima entrega do Slasher Screen. ¿Quién soy? De soy. Rechavaste Bueno, pues Sine Prescott a la reina del grito tenta proteger a su familia e enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin o derrame de sangue d'unha vez por todas. O slasher caracterízase por un asesino psicópata que persiga un grupo decente utilizando a máis berapienta ferramenta para meter medo. Exemplos míticos deste subxénero de terror, pois pues Venom Rest 13 ou Pesadelo en el Strip. A secuela de Scream comezou en 1996 co fallecido Wes Craven o director que asinou daquelas a primeira entrega, pois pues, o actual director Kevin Williamson como como guionista En calquera caso, tamén temos no cine comercial da provincia Xunto con, con esta entrada super comercial No barco de Valdeorras Arco, unha maravillosa animación de cine afición francesa Sobre as viases no tempo dun neno de dez anos Non has visto nada extraño en bosque? Acabo de ver un arcoíris. Pero como es? Nadie debe conocer el futuro Nunca Pois pues do, do Arco da vella vamos a Maspalomas, unha historia de amor, unha belleza de unho home que vive ali e que despois ten que voltar a, ao País Vasco. Eso podemos ver no fin de semana no Barco Valdeorras, en Leiro, como Cabras e Grimland dous filmes dos que xa falamos e que tamén están en Cinxe de Limia, junto con Aida vuelta e Cumes borrascosas. En Berín este fin de semana tamén como Cabras e Aida e vuelta. E xa no Cineclube Carballiño, pois a programación de calidade en este caso os venres ás 8 e ás 10:30, jon a veces de Sara Fantova E tú con quen vives? A ver... ¿Yale? Yo con mi aita e con mi hermano pequeno. ¡Jone! <risa> pois pues John vive en agosto en Bilbao, con 20 anos, vive co seu pai e a súa irmá pequena, Marta. Aitor, o seu pai, tivo que deixar o seu traballo debido a Parkinson e empezan as festas da Semana Grande de Bilbo nas que John namorará por primeira vez durante se verán vivirá entre a sensación de inmortalidade que transita con Olga a chica da que namora e o medo a quedarse soa debido á enfermedade do seu pai. A debutante en este caso Sara Fantova a directora sabe tocar con nobreza, humildade e profundidade todos os temas retratados no seu drama. Isto decía Javier Ocaña en el país e recordemos a podemos ver ose no auditorio Manuel María as oito e as dez media no Cineclube Carballiño E xa para a próxima semana o Cineclube Padre fecó, ás oite media o próximo lunes, nunha única sesión Aro Berria de Iraki Gorostidi Soy mi aliado, pero soy A desertura de todas as temas... Pois pues en 1978, en Donostia, os traballores da fábrica de contadores de agua reúnense en asamblea para debater unha folga que finalmente non prospera. Decepcionados, moitos os máis inconformistas dirixen as súas aspiracións de transformación social cara ámbitos máis íntimos e, sobre todo no rural, cunha intensa busca a través de experiencias catárquicas compartidas. Música <risa> unha fascinante e vigorezante exploración do momento alternativo que naceu no seu da oito obrera guipuscoana dos anos 70 decía Cristóbal Soague en Cine Europa sobre este filme que podemos ver o próximo Lums e o martes o colesio de médicos retoma o seu ciclo co Cine Clube con charlatán Daniesca Holland botellas todos traen na botella en el hospital me dijeron que tenía las piernas torcidas por la poli eso le dijo su médico ¿Puedes levantarla? Ajá uh -huh. Su médico é idiota Tiene un déficit de vitamina D Bueno, pues desde moi novo Jan Milón haskett Fascinaronlle as plantas E as súas propiedades medicinais Pronto converterase Nun dos maiores sanadores Do seu tempo E que nos anos 30 Durante a época Da guerra e posguerra dedicó a súa vida Para tratar En distincións A ricos e pobres A súa popularidade Acabou por irritar As autoridades políticas E acusárono De ser Pois un curandeiro charlatán Milos Habsep trata de demostrar a validez da súa ciencia durante o seu xicio. Un drama histórico de psicoloxía áspera, eh, sin ápice de emocionalismo bobo, con narrativa de aceiro e eh, verdadeira faragulla non só so dramático sino tamén sociológico. Isto decía Antonio Trasorras, recordemos que podemos ver o próximo martes ás sete e media e marchamos co que programa o Cineclube en dúas sesións o Mércures ás 6 e ás nove a voz de Gín de Caóter Benhanía الو طوارئ الهلال الاحمر رملة الضفة الغربية O 29 de Xaneiro de 2024 Os voluntarios da Media lúa Vermella Reciben unha chamada de mercencia Unha nena de seis anos está atrapada Nun coche vais fogo en Gaza Suplicándose rescatada O seu nome é Jim Rayat Recibío no Festival de Venecia O Premio do Surado No Festival de Anoste O Premio do Público E decía Carlos Bollero Que non hai ningún momento de relaxación para o espectador E cara ao final percibo Reaccións físicas en min O cesa o calafrío ou no a garganta crea unha atmósfera irrespirable que se merece esta historia. Marchamos coa Jim, que podemos ver o próximo mércores. ¿Tolle nada é de que era moi diferente en todo.